Nusul kira kita lanjutkan membaca kitab mula khas berserah kitab tauhid yang di alafahu malik syekh dr solif uzan al uzan wabillah taala ووصلنا إلى كواله أو كوال مؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن رهاب الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Umar radhiallahu anhu bacaan Rasulullah S.A.S beliau bersabda: "Lah tuturuni kama aitra Nasara ibnu Maryam." Rasul S.A.S mengatakan: "Lah tuturuni, jangan kalian memuji aku berlebihan, karena al-itra nanti akan diterangkan di situ. Ini yani, mujawad zatul had filmadah. Nah, lah tuturuni, jangan kalian menyanjung aku berlebihan memuji aku berlebihan kama atratin nasara ibnu maryam sebagaimana kaum nasrani memuji Ibn maryam secara berlebihan ya. dipuji sebagai putra Allah subhanallah amma yasihun inna ana 'abdun sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba fakulu abdullah wa rasuluhu maka ucapkanlah oleh kalian abdullah hamba Allah dan Rasulnya nya Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Salahuzan, "Huwa Allah Ta'ala tarjamatu tarjamatu Umar anhu. Huwa Umar ibn Al-Khattab ibn Nufail al qurashi Al-Adawi, Amirul Mu'minin Biografi Umar anhu, beliau adalah Umar ibn Al-Khattab Ibn Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Amirul Mu'minin Beliau sebagai amirnya Bagi kaum mu'minin Ini yani Khalifat Rasul Wa'afdalus sahabah Ba'da Siddiq Dan seutama-utama sahabat setelah Siddiq, ini yani Abu Bakar Siddiq Ustushidafidil hijjah Sanata salasin Wa'ishrina minah hijrah Beliau mati syahid di bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah Qaulul latu truni ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan latu truni kata Sheikh Salaf Wazan al itra'u mujawazatul haddi fil madhih Namanya itra' adalah melampaui batas dalam memuji wal kadhibu fihi dan berdusta dalam memuji ya, ini namanya al itra imam melebihi batas dalam memuji wa imma berdusta dalam memuji kama qalatin nasara ibnu maryam sebagaimana kaum nasrani memuji berlebihan kepada isa bin maryam ai kama nasara maksudnya adalah sebagaimana sikap huluk kaum nasrani fi Isa alaihi salat tentang Isa alaihi salat wasalam hatta da'u fihi uluhiyah sampai mereka mengaku-ngaku Keuluhiyahan pada diri Isa alaihi salat wasalam ani Isa alaihi salat wasalam dijadikan sebagai ilah bagi mereka wa qawlu huwa qu falu kemudian sabda rasulullah SAW juga qalu abdullahi wa rasuluhu Maksud dari ucapan Abdullah warasuluhu ai sifuni bidzalika sifatilah aku dengan itu Ini sifatilah aku dengan Abdullah dan rasulnya kama wasafani bihi rabbi sebagaimana Rabbku telah mensifati aku Makna hadis ijmalan kemudian makna hadis ini secara global Yaqulu sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda La tamdahuni Fataglu fi madhi Jangan kalian memuji aku Berlebihan Fataglu fi madhi Sehingga kalian Bersikap hulu dalam memuji aku Nah Kama ghalati nasara Fi Isa alaih salatu wasallam Sebagaimana sikap ghulunya kaum nasrani kepada Isa alaihi salatu wasalam dan da'u fihi sehingga mereka sampai mengaku-ngaku adanya uluhiyah kesifat uluhiyah pada diri Isa inni la'abdu maka kata Rasulullah sallam dengan mengatakan inna ma ana 'abdun Kalimat inna mana abdun maksudnya apa? Inni la an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu Inni la Aku akan selalu tetap akan menjadi An akuna abdan lillahi Akan menjadi seorang hamba bagi Allah <tuk> Taala. <tangan> aku akan selalu seperti itu ya. Tidak akan lebih daripada itu Wa rasulan minhu dan menjadi seorang rasul Yang diutus oleh Allah tabaarak wa ta'ala. Naam. Fasifuni bidzalika. Maka sifatilah aku dengan itu. Wa la tarfa'uni fawqa manzilati. Dan jangan kalian mengangkat aku melebihi dari kedudukanku. Nih. Allati anzalani Allah. Yang telah Allah tempatkan aku pada kedudukanku. Sehingga munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi naha 'anil ghulu fi haqqihi. Bahasa Rasulullah sallallahu di sini melarang dari bersikap ghulu berlebihan fi haqqihi tentang haknya Rasulullah. SAW. Apa itu sikap ghulu terhadap haknya Rasulullah? Bi'ta'ihi syai'an min khasa'is rububiyah. Yaitu dengan jalan memberikan kepada Rasulullah sallallahu sedikit dari khasa'is rububiyah. Kekhususan rububiyah. Mimma dulu ala tahrimil gulu, maka ini menunjukkan atas haramnya bersikap gulu, gulu dalam segala hal mutlak haram tidak boleh. Ia. Dalam segala. Wa anayyufdi ilashirik, bahkan bersikap gulu seperti ini akan menghantarkan kepada kesirikan. Kama azza bin Nasara fi hak Isa, sebagaimana yang telah menghantarkan kaum Nasrani kepada kesyirikan tentang haknya Isa. Lihat, Nasrani awalnya memuji Isa secara berlebihan pada akhirnya apa? jatuh ke dalam kesyirikan. Lihat. Awalnya cuma memuji kemudian menjadikan Isa sebagai putra Allah. Kemudian apa? beranjak dari situ menjadikan Isa sebagai sesembahan mereka lihat lihat berarti ini tahapannya tahapan seseorang jatuh ke dalam sikap apa ke dalam kesyirikan dari sikap hulul nah baik tentunya ini terkait dengan bab-bab sebelumnya tentang apa al hulul fi nah demikian qala ma yustafadu min hadis pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini awalnya yang pertama tahrimu Muja wazatil fi madhin Nabi s.a.w. Haramnya melampaui batas di dalam memuji Nabi s.a.w. Ya. Haram, walaupun dalam bentuk salawat misalkan, ya, dengan salawat nariyahkah, dengan salawat yang lainnya, ya, badriyah, type, demikian. Haram yang seperti itu, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, bait-bait syair misalkan. Seperti syairnya busiri dan yang lainnya ya, Nah demikian Baik Atau juga dalam bentuk doa Misalkan Nah begitu ya. Apalagi yang didendangkan Biasa sebelum sholat ya. ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana Ya Nah dan seterusnya Ini harap Kenapa Karena memuji Nabi SAW secara berlebihan. Yang pada akhirnya jatuh kepada syirik. Demikian. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Rahimahullah Ta'ala. Di dalam kitabnya Al-Firqatul Najiyah. Tentang apa? Salawat Salat bid Bagaimana Salawat Salat bid tersebut menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, lafad-lafad mengandung kesyirikan. Baik. Qala wa ikhrajhi min dairatil ubudiyyah dan ikhraji Akan mengeluarkan dia dari Daerah tulubudiyah Dari lingkaran ubudiyah Ini yani seorang hamba Nabi kita alaih salatu wassalam adalah Abdan Lillahi wa rasulan minhu yeah. Ketika kita memujinya secara berlebihan, akhirnya apa? Keluar dari daerah ini Lianna dalika huwa syirku billah Karena yang tak begini, Merupakan kesyirikan kepada Allah Tabarak wa ta'ala Sanian yang kedua Syiddatu nushihi SAW Li umatihi Ini menunjukkan betapa Tulusnya Nabi SAW Sangat-sangat tulusnya Nabi SAW Terhadap umat Di dalam menjaga Akidah mereka, di dalam menjaga Keimanan mereka dan seterusnya Salisan yang ketiga Annal khuluwa fi salihin sababun lil wuku Fi syirik Anal guaul fasyahin sabab penilu ku fisyir, bahasanya bersikap hulu terhadap orang-orang saleh ini menjadi sebab terjatuh ke dalam kesyirik. Rabian yang keempat, at-tahdiru minatashabuhi bilkufa. Di sini ada peringatan dari Nabi Ali Alaihi Wasallam dari menyerupai orang-orang kafir. Ia ya. dalam kalimat apa? Itu dalam Sabda beliau, Shallallahu apa? La tutruni kama atratin nasara. Ya, jangan kalian menyanjung aku, Memuja aku berlebihan. Sebagaimana, nah, ya kan, berlebihannya kaum nasrani. Hei, okay. berarti di sini ada tahdir, peringatan. Dari Rasul alaihi untuk kita tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Demikian Baik okay. Qala Syekh Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimallahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi dan berkata Siapa sini yang berkata Ibn Abbas ya bukan Ibnu Umar apa bukan Umar karena terkesan wawunya wawu ataf ya Nah bisa jadi wawunya ini adalah wawu ibtida ya distignafiyah atau wawul usina sinafiyah ya memulai kalimat baru begitu ya. Jadi bukan tidak mesti wow itu waw atof, tidak mesti ya. Nah, kalau wow atof berarti atof dengan kalimat sebelumnya. Siapa sebelumnya yang berbicara? Umar. Ya. Adapun di sini maka ini adalah Ibnu um, Ibnu Abbas radhianhuma. Ya. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Iyakumul Hati-hati kalian." waspadalah kalian dari bersikap gulu, fa innama ahlaka mangkana qablakum al-ghulu, karena sesungguhnya, yang meminasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu, sikap berlebihan. Ya, nah, dalam segala hal, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? khairul umur, awsatuhat, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya, ini, ya. Tapi kalimat ini terkadang cuma ujamalan, ya. cuma hanya sebagai apa? Logan hiasan. hiasan saja. Ya. Nah, tahu di mana mana ngomongnya begitu, akhir umur, aulah tuha, akhir umur, aulah Tapi apa? Tapi nggak boleh jualan sama mus, katanya musafrika? Iya, naslah salafi, naslah salafi. Nah, orang anak orang awam, orang-orang awam nggak boleh belajar sekolah di sini, ya. di luar. Nasullasmani. Asyhadu. Hmm. Da'wah itu milik siapa dan untuk siapa? Ya. Yeah. Qala yeah. Syekh Salafuzanah bin Allah Ta'ala rawil hadis. Hadis ini ذكره المصنف رحمه الله تعالى دون ذكر Hadis ini disebutkan oleh musannif penulis rahimahullah taala tanpa menyebutkan rawinya wa qadrahu al imam ahmad wa tirmizi dan hadis ini diriwayatkan imam ahmad serta tirmizi wa ibnu majah dan ibnu majah min hadis ibnu Abbas. radhiallahu anhu dari hadis ibnu abbas radhiyallahu ta'alanhuma jadi bukan hadisnya umar bin khattab karena waunya bisa jadi bisa jadi wau adalah bukan wau ataf qala iyakum kalimat iyakum adalah kalimatut tahzir kalimat tahdhir peringatan nah wa yeah. tahzir minal hajar ya tahzir itu lebih umum daripada hajar kalau hajar itu meninggalkan memboikot ya at al hajar ya yeah. yeah. nah wa qala ar rasul in hadha al qur'ana apa apalawa ayatnya lomsah hadzal quran mahjura ya kalimat dengan mahjura hajar Ini maksudnya metrukan ditinggalkan qala wal gulua mansubun ala tahzir bi fi'lin muqaddar Walku lwa di sini dibaca mansub. Kenapa? Alat tahdir. Karena adanya kalimat tu tahdir tadi. Ia kum. Ya. Jadi kalau ada kata ia kum, ha? maka apa? Ia Kemudian wa. Berarti apa? Ini apa? Kalimat tu tahdir. Ya. Tapi kalau ia Na'budu Berarti i'akannya bukan kalimatut tahwir, bukan. Iya. Tapi harus tidak barengin dengan Wow Gitu ya. Baik. Demikian. Mansubun ala tahdzir, maka dia mansub wal ghuluwa. Nih. Bifi'lin muqaddarin. Mansub ala tahdzir dengan fiil yang muqaddar. Fiilnya diperkirakan. Wa huwa mujawazatul had. Yaitu apa? Hulu adalah melampaui batas ya. Wahwa ini huanya kembali kepada al-hulu ya. Begitu Adapun pun fiil adalah Uhadhirukum Begitu Qala mankana qablakum minal umam Mankana qablakum maksudnya adalah Minal umam, dari umat-umat Ma'na hadis ijmalan Adapun mana hadis secara global Yuhadhiru nabi s.a.w. umatahu Minal ziyadati fiddin di sini Nabi Alaihissalam mentahdir, memperingatkan umatnya, memperingatkan umatnya, bukan menganjurkan umatnya untuk apa? Nah, mentahdir, memperingatkan umatnya, ya. fid din, dari menambah-nambah dalam perkara agama. Al hadil mashruq dari batasan yang sudah disyaratkan. Wahai amun fi jamii anwa'il ghulu, fil aitiqadat wal amal. Dan ini adalah bersifat umum fi jamii anwa'il ghulu dalam semua bentuk sikap ghulu, fil aitiqadat baik dalam masalah akidah-akidah keyakinan-keyakinan wal amal-amalan-amalan. Wahmin dalikah al ghulu fi ta'udzim salihin. Di antaranya juga adalah ghulu fi ta'udzim salihin bersikap hulu di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mima yaku nusa fi ibadatih yang itu akan menjadi sebab mengibadahi mereka. Yes, ketika bersikap hulu dalam memuliakan orang-orang saleh pada akhirnya apa? Mengibadahi mereka. Summa ad an nahya. Ini lulu kemudian Rasulullah SAW memberikan ta'lil memberikan alasan. Tentang larangannya dari bersikap hulu. Faina huas sabab fihalakil umamisabe ka, karena itu adalah menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Wadali kayaak talbi mujana bata hajihim fiha ada. Yang demikian itu memberikan konsekuensi untuk meninggalkan menjauhi hajihim. Jalan mereka fi hada dalam perkara ini ibad dan anilwuku fi mahalaku bi dalam rangka ibad dan anilwuku menjauhkan diri dari terjatuh ke dalam fi mahalaku bi ke dalam perkara yang membinasakan mereka lianal masyarakat lahum fi baghdihim karna almusyariq lahum orang yang turut serta dengan mereka orang yang ikut andil dengan mereka orang yang bergabung dengan mereka fi dalam sebagian jalan mereka yakhafu alaihi minal halak mislahu dikhawatirkan akan terkena ter, apa terjatuh ke dalam kebinasaan juga seperti mereka berarti apa munasabatul hadis lil -bab? kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya annafihi anil ghulu mutlakon berarti di sini ada larangan dari bersikap hulu secara mutlak wa bayana annahu sababunil halat fidunya wal dan bahwasanya itu akan menjadi sebab binasanya di dunia dan akhirat fayadkhulu fihi anil ghulu fi sehingga hal itu termasuk di dalamnya larangan dari bersikap hulu terhadap orang-orang saleh min babi aula lebih lebih lagi lebih pantas lagi kenapa apa bersikap hulu kepada orang-orang saleh lebih dilarang lagi Li nahus sababun Li nahus sababun li syirki karena itu merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan majistafa do min al hadis berarti faida yang bisa diambil dari hadis ini awalan yang pertama annahu anil hulu larangan dari bersikap hulu wabaya nusu i akibatih dan penjelasan akan buruknya akibat dari bersikap hulu sajian yang kedua ala etibar biman sabakana minal umam hendaknya kita I'tibar mengambil pelajaran biman sabakana dengan orang-orang yang telah mendahului kita min al-umam dari umat-umat. Makanya Allah Tabarak wa Ta banyak dalam ayat apa? Fangduru fasiru fil ardi fangduru. Ya, begitu. Ima lafadznya fangduru wa ima lafadznya fasiru, ya. Lihatlah, berjalanlah kalian, ya. Yeah, begitu. Li tajannubi ma waqa'u fihi minal akhta agar men Agar menjauhkan diri Terhadap apa yang Mereka terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan Ini agar menjauhkan diri Dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan Saya yang ketiga Hirsu SAW Ala Najati umatihi minasyirik Semangatnya SAW Untuk Menyelamatkan umatnya dari kesyirikan Wa wasailihi Wa bu'adihim anhu dan dari wasilah-wasilahnya. sarana sarannya Dan menjauhkan mereka darinya. Rabian yang keempat. al Alhaswa ala i'tidal fil ibadah. Adanya anjuran untuk. Bersikap i'tidal. Bersikap. Tengah-tengah. Bersikap. Apa adil. Fil ibadah. Di dalam beribadah. Wa ghidihak. Maupun yang lainnya. Baina janibail ifrat wa tafrit yaitu berada di tengah-tengah antara sisi ifrat dan tafrit berlebihan ataupun mengurangi meremehkan khamisun yang kelima an-ghuluu fi salihin sababun lilwuqu fi syirk bersikap Gulu terhadap orang-orang saleh menjadi sebab terjatuh ke dalam kesyirikan dan yang terakhir syiddatu khaufi salam minasyirki wa tahdir anhu betapak kerasnya takut terasa takut Rasulullah SAW dari kesyirikan betapa sangat takutnya Rasulullah SAW dari kesyirikan wa tahdhir anhu dan memberikan peringatan dari perkara tersebut namu Allahu alim shab naktabu al qadar qul qouli hadha safri li wa lakum wa salimul muslimuna min kulli dam